Nya ord. Kostar, kostade, kostat. Hur mycket kostar? Snart. Fyller, fyllde, fyllt. Fyller år. Bjuder, bjöd, bjudit. Vän, vennen, vänner. Sin, sitt, sina saknar, saknade, saknat, riktig, riktigt, riktiga, möbelaffär, möbelaffären, möbelaffärer, expedit, expediten, expediter, kan, kunna, kunde, kunnat, hjälper, hjälpte, hjälpt hjälper till skulle vilja ha jätte av trä trät ria rian rior modern modernt moderna verkligen snygg snyggt snygga metall Metallen, metaller, plast, plasten, plaster, styck, sammanlagt, kort, kortet, kort, följer, följde, följt, följer med, visar, visade, visat.